galian bera berriak Rat Leonon kasar ergatitik, hilabete e, bat pasatu da lehenbiziko emisio eguna izan genunetik eta hementsi gaude berriz ere ekaina da e, ilabete honek eman ditunaren berrik e, kontatzeko pres. Eta berriekin azteko udaletxea osatu dute beran. Aute eskunduak burutu zirenetik, hilabete bat pasatu eta gero, ekainaren amairuan udaletxea osatu zen beran. Eguerdiko amabietan eman zitzaien asieral aukeratzeko investidura prozesuari eta EH Bilduren Bos Bozka eta UPNek ek herrirakori emandako bozkarekin berdinketa izan zen udalean. Ala ere, haute EH Bilduk lortutako bozkako purua, herrirakoena baina hondioago denez, EH Bilduk lortu du alkatetza beran. E, poliki poliki, udalordezkari berriak martxan ari dira, eta lehenbiziko osoko bilkura ekainaren ogeita marran eginen da. Bilkura hau, arratsaleko zortzietan, berako errikoetxean izanen da. Bertan, batzorden banaketa, alkatearen dedikazio, ordein Eta bilkurak noiz egin erabakiko dira bertzak bertze. Giro ederren ospatu ziren altzateko bestak. Eeguraldia ez zuten lagun izan bertaratu zirenek baina antolatzaiek positiboki balloratu dute bestarak gerturatutakoen presentzia. Larun batean antolatu zenzikkireroi arteanberttze urteeta baino jende gehiago kartu zuen parte eta datozen urtetako jende gehiago animatzea espero dute. Hala ere aipatzekoa da ez beharrak izan zi lastuan. Alanola, trafiko senaleak eta zaborrak herrekan azken beste guzietan bezalaxe. Eta gainera, hainbat baterritar erasotuak izan ziren. Honen ondorioz, salaketan dana izan zen guardia zibilen kuartelean. Aste artean, San Juan Gaua ospatu zen, erriko enbat auzuetan. zuetan. den bezela xe, Eskola Maiarako porrekin batera eta udako solstizioaren hasierarekin San Juan Gaua izan daleko haunitzetan. Eta nola ez, baita gure herrian ere, errikoa enbat hau zuetan, bihurtu da, sua piztarekin batea hau den arteko merendu afariak egitea. Baina Gaua nolan tolatzen duten eta zer egiten duten jakiteko, agerra eta itzea auzuetan egon gara. San Juan, San Juan bezpera dela eta e, herria unitzetan bezala txer, San Juan sua ospatuko dute eta hemen beran ere hau zu San Juan ospatzeko lanetan ari dira eta hemen txer baitugu orkitu ikugu mutil talde bat e, kartoiak hartu-tartu hartu, txer explikatuko dute beraiek, zertanari. Ber, nari zertan nari zaten, zertan nari zaten, zertan nari zaten, kontatu pixko guri ba, bilu dugu kartoia eta gero gauean eh, piztuko dugu eh, zua eta ordu ningo dugu salto su gainetik. Gaur bakarrikan esizatek kartoia biltzen, edo lehen agotik anera unke duzuek kartoia bildut, bilduta horretzen honbait? Gaur, Hasi gara, gaur, bale, gaur. Eta horrein zer egin maruzuek kartoia, ja, kartoik guztia kartoitzuela... Gartoi guztia gartituzera, zegin barduzue. Men afaldu, du afaldu hartu ikintago retor batzatezu eitera? Bueno, nika afaldu hartu ikimio, igual, afaltzen dute men, do garte, garte. Ni ari bidez, eskatituzte guain e, bokata batzuk, ta ordu, pues, hori, afaldu hartu No ez hasi bartzatea edo zu eiten? O marta, nes? Hori, e iuntzen derean. Eta zu hau dira ne duze egin? Baik, badu dikate dituzeguna. Ibanu beti hor trastero neguru batzuk ta kentzeko hortikan, pues. Atiak ema sibun ideia ta hartutut neguru batzuk. Presta bete saltatzeko? Ei, bai, betiko ez <laughs> hala. Vale, Hai fala esker gasko. Aio, ema zeurra. Aio. <laughs> guraso pare bat, kontatuko irutenak, behor arratxean ere zert duten antolatua do normalki zera egiten duten. Bueno, e, gauza berexiak, eh, men normalino urtaro, pues supo decir, batez ere umiak eta piso biltzeko saltoka eta bueno, urtea desberinetan, pues gara, e, el karekin afaltzeko barbakoa bat edo bueno, urtero gauza desberineak, aurten naigundi honekin eta piso gelditu gara pistinan eta azkerin bokaio batzuk hartuko chukokekarrekin, bueno, helburu azkenin da, pues, egun berexi gozpatu, elkarrekin, umiekin, ezagutzea ere ohtura zeintzu diren eta gutxikitan bueno, no aiteginuna o bainere no heldutan Bueno, aquí, según segun segun Goúa, segun Sagardoa, segun Pixo de Netarik. Vale, zer sí, gaskoa? ¿eh? Sí, eta hause da kontatu zidutena, eta horren ondotik, ritzea uzora joan ginen, eta jaur bildu ginen erako, e, giro paregabea zegoen, txistulariak, barbakoa martxan, eta hor kuadrila ederra, mai baten inguruan, e, jaten guk gukera aukera izan genuen, txistorra pizko daztatzeko, eta hori se kontatu, hori se entzungo dugu orain, hauzokoen e, eskutik. Ba, hogeita bos bat urtean, hasiera e, batean aurren kontu izan zen, e, sua piztu baino lehen bokata batzuekin elkartu, eta, bueno, ba, horrela, e, mantzioten asiera. Mm, bost urte dago gurasua kontoratu ziren, eta hasi e, ziren antolatzen afari moduko zerbait, ba, mai bat jarriz, eta lenagotik erosketa batzoek eginez. Poliki-poliki, guzti hau, e, ahonditzen joan da, eta urte batzutan egun dapiko pertsona eh, el gartsera dire. Naiz eta aurten, ba, gutxi batzuk izan 30 bat elkartu gara, baina bueno, ongiro primerakoa da. Eta bueno, ba, musikariak eta guztia ozkago. Osak. Ikuztele txistulari da dela, txistularik ere jauea biztenduen momentuan ere hemen egonen dira saltatzeko ta. Normalean bai. Zo querer saltar tú, ¿se? Bai. No lo sé. <laughs> eta suazerotan aztan duz gutxi gotxi beti? Iluna barrin, normalen, ilun bai. Hiten dugu iru salto, eta irugarrenian botatzen dugu baratsuriko puxka bat, hori, pues, e, gauzak, itxusiak, tatxarrak, kentzeko, eta, ta, bueno, pues, pues, urte berria ziko, azteko. Ba, lehenengo afaltzen dugu, e, lehenengo tiketa arraindegian erosi berda, eta ondoren, ba, san juanzoako espatzeko zua saltatu egiten da. Denak saltatzen duze? Bai. Bai, bai, bai, bai. bai. Bildurtu ez dute? <tusurra> Dozenak beti badago norbait. Zelo txak, zelo Ez. Bai, bai, bai. Eta etortzate zapatia horonak enta hola saltatzeko? Bai, bai. Eta ber, gotatu pixko bat. E, Normalki erratzen dute gauzak botatzen direla zuan, Zuek botatzen zu zerbait ere? E, ni ez, nino, du, bertze batzuk gai e. Txuzua botatzen ikastelako gauzak? Sí. Shhh! Kartoi hori ega, denakor. Bueno. Eta kartoiak e. zehinti zuzue? Gaur hartu, doberantuk duzue da morak pilo bat biltzen kartoiak eta ekartzen duzue honat. <risa> gaur tatzo. <risa> gaur tatzo bakarrekantz. Hori bueno. den hartu duzue? Bai. Badaude batzuk duela haste batetik baina. Elkartzen zate zeneen artean Ez, bueno, talde etxoka. Talde etxoka. Eta bat zui baten dira agerrera doa Nahi guzti zerbait gehiago kontatu Zer ikitu, ze botatzen duzu egia Errandi gu guantxe guraso batek Botatzen dela normalki baratxuri Puska bat zuan, eta horrekentzen Omen du, horrekentzen omen du Usatzen omen du gauza txarrak da hola Zer ikiten duzu? Bai, bai, bakoitza botatzen zer bat? Eta dertxeru askatu? Bari, bai, duzu. Haustez, bai. Istu paskotan ikan. <güls> Aber, norateko katu dugu sekretua. Zer dertxeru askatuko du? Onditan, este, pelikulen zuzendaria izate. Osa, mendigan igualateko zezkibu famoso batzuk. Aber, txup, kontatu zer. Ni fuduolari formatu izatea. Norate, egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin ekiko eskerko ere? jo. Eta berako bestak hurbiltzen urtero bezala berako bestatako azal leakketan martan da. Leaketa honetan parte hartu nahi duenak aurkeztuko duten azalean derrigorrez, berako bestak 2008 testua jarri beharko dute, eta ez da bertze inolako testuriko hartuko. Kolorezko argazki edo marrazki izanen da, emezortzi pider hogeita zazpi zentimetroko eta vertikala. Azal saridunak dunak, e, berlaure uneroko sari izanen du, eta lanak aurkezteko peha uzta heranen arte izanen da. Honekin batera berako ju aldizkarirako artikuluak aurkezteko epea ere zabalik dago, eta hau ere uztailaren ustaiaren arte. Udalak euskera zirazteran animatzen du jendea, eta lan hauek kultura abildua berako udala.net elbidera bidali behar dira. Berriz errepikatuko dut kul, kultura abildua berako eta honen inguruko informazio gehiago berako agenda web daukazue irubebikoitza.berakoagenda.eu Aspaldidanik izautzen izun Zinelako ezaguna Lehen arremana izan genuen Eskertu nahi dudla guna Esker oztikan gure etxean Badazure oi hartzuna Ez dauegunik zure izena Oiukatzen ez duguna Gure artean sortu delako Betirako maitasuna, betirako maitasuna. Gurasoekin ez da bai daunitz, azernola konekea. Baina borroka guzikoa dute, noiz bai frutu ematea. Naiz nere naia zentzu bakarrik, nere izatea. Azken finean bi urtu zara, etxekoen amantea. Ala eta guztiz ongi etorri, ene guatxapa maitea, ene guatxapa maitea. Adikyu berri dugun bertxo hau, baztanbidasoako bidazoako paperleiaketan lehiaketan bat izan da. Joan den maiatzaren ogeita bedetzean, berako kulturetzean lehiaketa honen, ogeita zortzigarren edizioko saria banatu ziren. Eta hoien artean, hainbat beratar izantzen sari duenak. Amar urtetik betikoen artean, amaiur irabazi zuen bigarren saria. Orain adikyu berri duguna, ekin ez apianek, ameka urte bitartekoetan ere bigarren sari zuen, Eta hemen 8 urtetiko gotxikoetan lensaria Julen Zelaietak irabazi zuen eta aipatzekoa ere ixiarre lortzaren pertxoak aipamen berezia izan zuela eta hemendik Soriona guztiei Eta bukatzeko Beratik Euskal Herria salto eginez, eta denek dakigun bezela, igandean gure dago ospatu zen. Dinamita homnen baitan, Beratarren presentzia izan zen Euskal Herriko iriburu desberdinetan. Iruña adibidez, Goizan Zehar, Burgoen Plaza, Portziritarrak, Oialkatean parte hartu zuten bertzak bertze. Arratxaleko ekitalietan ere, Beratar musikariek beraien sostengu eman zuten holtzaganean. Petxik Iruñan, Amaiurgo Gaztelu Baltza Kanta Eskeniz, Eta hanoetan Josebe irazokik bere emanaldia ginez. Zalbiztekin bukatzeko, e, kirolako orantxe, aipatu berako mantxale mendil lasterketa taldeak, amar garren urtu ospatzen duela urten, eta hori dela eta amar biderreun izaneko erronkaia jarri dute martxan. Erronka honetan, ehun e, lasterketa parte hartu biharko dute, dagoeneko berroita amar parte hartu dute, bai asfaltuan, baita mendil lasterketetan ere. Bueno, eta hausia izan da hilabetak emandiguna, bertzerik ez, oroitu datorrin hilabetan berriz ere elkartuko garela, bitartean u da onona pasa, goztatu eguraliaz, eta erranera, urrengo hilabeter arte. Aio! da Udan sartu gara eta horrekin batera badakigu, herriko bestak bazter gusietan dizugula. Minon horrez gain, berako berttzeki batzuk ere komentatuko ditugu. Hasteko e, arkijokoak margo erakusketa izanen da, oaia peruarenaren eskutik, bargo erakustakik eta hau, guztaiaren emezortzitik abuztuaren amaseire izanenda, berako kulturetxean. Eta bukatzeko guztaiako goita bose eta goita zeirako Tokiona Bortziriak saskibaloi taldeak iru biderriru saskibaloi txapelk eta solidarioan antolatu du. Lortutako dirua, ademgi, gipuzkoago, esklerosi, anikoitza, elkartaren izango da. El Bezala, Eurya, Eurya, Eta Uriah.